Влизаме ли в мъжки времена? Войни, мерене на сила, безрасъдни и безумни действия на политически лидери на глобалната сцена. Ден след 8 март, в който светът отбелязва борбата на жените за равнопоставеност, достоинство и справедливост, сме подготвили среща с човек, за който тези думи не са просто лозунги. Те са въпрос на оцеляване, на кауза, на живот. Костадина Кунева, родена в България, завършва история в Велико Търновския университет, но заминава за Гърция в търсене на по-добро бъдеще за сина си. Работи като чистачка в Атинското метро. Там тя открива нещо, което мнозина губят дори в луксозни офиси. Открива своя глас и своята кауза. Като секретар на Съюза на чистачите и домашните помощници в област Атика, тя редовно подава сигнали за наредности срещу фирмата Работодател. На 22-и 23 декември 2008 година е залята с киселина на път към дома си след работа, при което губи зрението на едното си око. Сериозно а, заради киселината страда и гласа й. Тя не само Оцелява, тя продължава. Избрана е за евродепутат, работи в Брюксел за правата на трудещите се и остава този неудобен глас, който системата не успява да заглуши. Добре, дошла в студиото на Костадина Кунева. Благодаря. Добре за мали. Да започнем от там. Много се радвам първо, че имаме честта вие да гостувате при нас в Хоризон до обед. И то пак ще кажа ден след. Деня в който си разменяме цветя. Но всъщност ситуацията съвсем не, не е за цветя. Не е за просто поздравления. Искаше ми се да започнем от тази, тази дата. От момента в който разбрахте цената на, на, на гласа ви и в буквалния, и в преносния смисъл, а, когато ви атакуваха с а, киселина на 22-и също 23 декември 2008. Кой ви даде смелостта да вдигнете глас? Имате ли отговор сега, след толкова години? Какво ви осмели? Аз имах заплащане две години предварително и последните четири месеца с непрекъснато преследване по време на работа и в личния и в семейния живот наоколо. Така че напрежението беше много силно, обаче и проблемите на работниците бяха много много неприятни, тъй като в този бранш работят хора от повечето други държави чужденци, като мен, които не знаят добре гръцки язик, не си знаят правата, не смеят, не могат да се разберат с институциите. И също гърци, които идват от провинцията и нямат а, този кораж да си търсят правата и... Злоупотребяват да с тяхне живот и работа от всяка една страна. Защо? Какво става? За да имат престой, чуженците в Гърция трябва да имат осигуровки. Трябва да имат и добра заплата, за да могат да издържат семейството си. Когато те не им дават осигуровките, те не могат да си подновят документите за престой. А на повечето децата им не да знаете друг език, освен гръцкия. Те не могат да се приховат от държава държава да учат. Трябва да завършат поне една на образование в Гърция. И така че са принудени да да лавират, да търпят, да се стараят, да оцеляват и наново да се подновят документите на всяка втора година. И вие се осмелихте в тази среда, в която самата вие, това е 2008 година, все още не работим българите легално в Гърция, да вдигнете глас, да започнете да защитавате правата на работещите мигранти. Цената, очаквахте ли, че ще е толкова висока? Ем... Не, не съм очаквала. Това е нещо нормално за едно общество. Синдикати са създадени за да информират работниците, да им помагат, да работят с властите, да подобряват законодателство. Това правихме и ние. Ние виждахме празнотата в законодателството, нарушенията на фирмите, защото в Атика бяха над 86 фирми в очистването. И събирахме данни и правихме едно изследване с изставателски институт на Централните синдикати на Гърция, с предложение за закон да приключи. И точно в този момент, когато бяхме събрали доста доказателства за нарушения, имахме конкретни предложения за закон. Преди да ги внесем, Стане за Левунтска селина. Вие атакуваха. Да. Това не ви спря на евроизборите 2014 година бяхте избрана за евродепутат от листата на Сириза, която тогава влезе в групата на Европейската Обединена Левица. За вас лично видях, че са гласували над 174 000 гърци. Да. Влизате в Европейския парламент като синдикален лидер, а не като партиен функционер. А, как ви посрещнаха останалите? Изобщо как гледате на вашето време в Европарламента? Като на а, момент, в който успяхте да промените европейските политики или не напълно? Бе, беше ма, стресиращо и за мен малко, и необичайно и за тях. Защото първо аз бях български гражданин. На него момент правих операция във Франция. Значи регистрация във Франция. Аз съм гръцки евродепутат. И с първ поглед на документи ме вземаха взема за мафиоз. След това, като разбраха за какво става на въпрос, и започнаха да работят много с мен. Започнаха да... Ме канят на много събития за съвети, за обсъждане. Разбраха, че един синдикалист е много полезен в политиката. Опита и познанията, които има, какво точно се изисква от един законопроект, е много важен в политиката. И а, затова и аз се на тая работа и участвах в. Около 33 законопроекта за 5 години. А Костадина, имате ли обяснение за това, как тези 174 000 гърци решават да гласуват за а, българка, мигрантка? Защото аз не знам, представете ли си го това в български условия? Името ми беше станало известно още преди самото заливане с киселина. Идваха от Брюксел съобщения, аманот от Костадина Кунева, аманот от Пекоп от Синдиката, защото нашите проблеми бяха толкова много, а бранш е огромен. Това може би един от най-големите браншове в Европа защото чистачи и домашни помощници има в всеки един град, всяко където на населено място в... с голяма численост. И така проблемите са големи и ущетението на държавата е много голямо, когато ни се спазват законите. И аз имах тая сила с подкрепата на работниците и на гръцките синдикати да работя с евродепутати и да правя предложения и забележки още преди това. Верно. Имаше една много голяма кампания. Може би, аз бях една година в болницата в Гърция, през която бях организирали много демонстрации, много театрални представления, концерти. Е, беше станал случай много известен, а те неща не съм ги виждала. Аз ги виждам след това по медийните канали, но... Предполагам, че това също е изиграло много голяма роля, огласяването на самия случай. Но във всички случаи показва, че гръцкото общество не е било, как да кажа, обременено с а, а, тежък национализъм, поне към онзи момент, и, а, или пък а, някаква форма на расизъм. Тъй като, не, има, имаше имаш и такива хора. Имаше, и такива, казва, имаше да. и такива хора, обаче повечето бяха хора отрудени, хора, хора, които се борят цяло живот и знаят какво значи борба. И затова имаше и голяма подкрепа. В капиталистския свят сега-сега ще разберете нашите, колко трудно се оцелява. Че всеки ден е борба. Че нищо не ти е дадено на поднос. За всяка една капка, за всяка една хапка трябва да се съборил, за да я получиш. И така тя хора са свикнали да се борят непрекъснато. Всичките права, които са се издобили, те са с голяма борба. А не само с философия. И обсъждане. И, и друго нещо. А, тази, тази борба, тази съпротива, като че ли не, няма как да си я представим свършваща, защото ето сега гледам данни на Европейски институт за равенство между половата. Според тях, при настоящия темп на промяна, ще са необходими още минимум 50 години, за да може в Европейския съюз да се стигне до равенство между мъжете и жените. Включително равенство за плащанията. Няма Няма го още по-малко го има в страни, като България. Да. Това е огромен проблем. Значи равенство за плащането не сме го имали и Ни ние. По време на социализма също имаше една много малка разлика. Обаче имаше. Но на обществено ниво имахме равни права някога. В този свят на капитализъм и на а, силното влияние на самия капитал, това ще е много трудно, защото е, капитала не се държи в женски ръце, как да кажем. Няма а, женския дух на управление. Там е, има повече егоизъм, там има повече антагонизъм. И, а, Състезателност. Много, да, състезателна превара, да, завладяване, ограбване. Все неща, които не са присъщи, особено на жената. Жената е свикнала да дава любов, да дава равенство за всички, да се грижи, а докато капитала работи само за себе и той не работи за другите. Така че това равенство ще закъсне и освен това с през последните години забелязваме все повече крайно-десни политически формации да излизат напред, които са финансирани от този капитал, за да излязат напред. И са финансирани от преди 20 години насам, постепенно-постепенно, да се формират, да направят мрежа, да получат известност, да намерят подходящия човек. И а, тези крайно-десни политически формации нямат интерес да има равенство. Те имат интерес да обслужват интересите само на капитала. Това ли е вашето обяснение, защо лявото губи работническия си електорат? Аз тук имам предвид изобщо в европейски условия, а не само в България. Изобщо казвате, че крайно-десните движения набират скорост благодарение на инвестициите, които се вкарват в тях от, от капитала. Да, все повече завис, е зависила Европа, Европа от капитала. Много са малко вече държавните предприятия в Европа, за да мога да се развива някаква политика. Но това, което е неприятното, че... Е, синдикатите добиха много лоша слава. Изкуствено им се създаде много лоша слава. Изкуствено ги унищожават. А това е единствената опорна точка на работниците. Унищожават или, как да кажа, привличат като съюзник на работодателите, защото а, като че ли това също се случва? Да, да и това, но последствието и унищожаване на самия синдикат, защото той няма да има подкрепата и вярата на работниците към него. Сега, много ми се иска да поговорим малко за политическата сцена днес и в България. Как, като каква е виждате? Вие имате вече и опит от нещо като завръщане към България? Можем ли така да кажем? Да. А, може да направите съпоставката. Какво виждате на тази политическа сцена днес у нас? Хора движени от ценности или предимно управление на интереси? И хората, движени от ценността, нямат глас в България. Е, виждам само интереси. Виждам е, интереси, то, интереси, които са конструирани и е, се преследват целите им. Е, е, интереси, които са защитени, да се постигнат от много политически е, формации. Mm -hmm. Едновременно. Е, което означава, че това не може да ни доведе до развитие и до прогрес. Никога. Прогрес се получава само при положение, че се грижи за народа. А когато целта е развитието само на капитала и контрол на търговските пътища, контрол на търговията, окрупняване на, тър... на търговията, това не носи и просперитет на никого. Добре, и прогрес. Казвате. Казвате прогрес, тази думичка в момента почва да се натоварва също политически и партийно, защото се появи такава политическа формация и то свързана с бившия президент Румен Радев, прогресивна България. Малко се знае, не става ясна програмата, чува се само това, че няма да е нито лява, нито дясна такъв, такъв тип заявка. Според вас, а, има ли, ли вероятност тази дума да бъде нещо повече от а, лозунг, и то може би криво разбран, защото в Западна Европа, когато се каже, че нещо е прогресивно, обикновено то не е консервативно. В България вероятно няма да е така. Да да успеят. Е, имаме нужда от а, а, хора на които да да им се повярва и да тръгне народа, да работи с тях. Обаче аз си мисля, че това можеш да стане преди 30 години. Защото хората не гласуват. Хората не гласуват и хората не гласуват, защото не вярват на политическите организации и на политиката, която водят те. Е, не знам какъв старт може да има една политическа формация и един политик, за да може да привече доверието и да се съюзи с народа и да работят заедно. Защото, ако работи само за партията, за интерес на партията, няма да има успех и за бъдеще и за народа. Няма да има прогрес. А, всички партии казват, че работят за народа. Как, как хората да си направят а, изводите къде тази работа в името на хората и на народа е просто лозунг и подвеждане? И къде има реални шансове това да се случи? Само левите формации работят с, работят с синдикатите и имат подкрепата и информацията на работещите към политиката. Десните формации се занимават само с прехвърляне на печалби на програми. Това означава ли, че когато чуем заявка нито ляво, нито дясно, трябва да сме на штрек? Разбира се. Разбира се. Тук може да означава да има, да има предвид и геополитика, може да имат и други неща. Но ако ти не стъпваш в идеята си, на базата на интереса на народа, няма да постигнете целта. А вие бихте ли се включили в политиката и къде? Отново в Гърция или пък в България, където сега оставате и за по-дълго време? Чудно ми, има ли интерес от леви формации към вас, госпожо Кунева, заради вашия сериозен опит това поле? Да. И, и... Говоря се с различни политически формации, леви, обикновено. Основно. Но за сега аз нямам право да участвам в политиката, тъй като нямам престоя, който се изисква от 5 години в България и съм с двойно гражданство. Ако сега трябва да дадете съвет на млада жена, която влиза в политиката, не лозунка, истинско предупреждение, какво бихте и казали, ако иска да се занимава с политика? Да не се страхува, да съхрани достойнството си да работи върху устойчиво съзнание и да не допуска обиди и подценявания. Мъжки времена, завършваме с това, с което започнахме. В условия на война, като че ли всички, всички разговори, свързани с диалогичен тон и нещо по-различно от е, прочутата мъжка надпревара, отстъпват. Какво според вас е, трябва да правят жените в е, подобни времена? Аз имам едно много голямо притеснение от е, 2014 година насам, защото е, за първи път, когато влязах да гласувам пленарна зала, имаше два законопроекта за война. Едното беше обявяване от страна на Европейския съюз за война на Русия, 2014 година, юли месец. А другото беше. Точно така формулиран ли в момента не мога да А Аз съм историк да. и знам какво значи текст обявяване на война. Едното беше точно такъв текст. А другото беше да се организира Европа заедно с НАТО, да воюва срещу Русия и да върне да Крим на Украина. Заради събитията в Крим 2014 година? О, да. И след това, октомври месец се изгласува един друг законопроект, който гласеше един вид да накараме на сила Турция да влезе заедно с НАТО във войната срещу Русия. Аз така война не е неголято очаквах да започне война, защото не можех да предположи, че толкова във времето ще се проточат нещата и не можех да осъзная обаче как ще започне тази война тогава. И следейки много отблизо нещата, а, виждам, че има закон за защита на жените и на децата по време на война. А, все още хората не са заинтересували от тия неща. Те не са заинтересували как трябва да се държат по време на война, към кого да се обърнат, ако имат трудности, ако им се нарушават правата, да се знаят правата. Ние видяхме как а, започна обаче тази война, която, а, за която ни връщате към 2014-та. Тя започна с а, военна офанзива на Русия срещу Украина. А, въпросът за войната и жените обещавам да разгледаме и да обсъдим и в а, следващ ефир, защото очевидно темата война няма да слезе от а, дневния ни ред. Много благодаря. Ще сте... първо започвам. Костадинка Кунева в Хоризонт добът Благодаря ви.